Mezzo del Camin O să treacă toate O să treacă și viața Și zmeul zmeilor N-a mai venit Iar eu Am obosit Să-mi tot inventez Peisajul și întâmplările Iubirile și decepțiile Revolta Și lașitatea Și toate celelalte teme din lucrarea de diplomă a filologului premiant. Eu, care locuiesc în somptuoasa singurătate a ficțiunii, plângând cu ajutorul cuvântului lacrimă și iubind cu ajutorul altui cuvânt. În fine, eu, care am ajuns, un simplu pronume în propriul meu text. Atât de urât îmi e mie cu mine, cu mine, cu mine. Și atât mi-e de dor de un monstru tăcut, de o fiară tristă, de o ființă vie, de altundeva decât de la mine in poesia?